Euntameka erri biltzen ditu Euskal mendialdeak. aldeak, herrien biedena eta berroita bost mila hektar komun kudeatzen dute elgarrekin. Badu mos bat urte horai, lider egituraren bidez biltzen direla mendiko lau sindikatak eta beste eskualdetako adibideen obekio ezagutzeko, joan dira elgarrekin zago alderat, hango egituraketen ezagutzerat. Handik etorri da PNR, Park Natural Regional edo Eskualdeko Parke Naturalen proiektuari lotzea, Zer txusen, PNR bat eta zergatik interes den, erraiten daugu Pepe Lamirand, Euskal Mendialdeko kudeak eta taldearen arduradunak. Ikusi degu, berprentzamentu kage emaitan zutiena eta PNR bat eta hertu zela. Olin PNR aretegutuk, Par parnaturera regional. Untxa prentzamentu kagea ekaion duen, ikusi degu, estudio goi, egun lantzatu ikizan den estudio gorak, ekartan zutila leheneko kontrado peien giza, kontratu helibat regioniek ekilan eta regionik finanzazen ziraik parte bat bestik, bestek bortxaduaz jarrikitzen zira, bai departamentik bai komunitetak loak bai heriek, bai estatuk bai Europak. Parke naturala estela, parke nazionala Zehaztu dauku, Siberoko Sindikatuko, Jakkes Barretsek. Park Natura Regional, hoi, ez duk park nazional, ba, eh, yeah. uh, ez duk hebenko haitetsiek eta bai hebenko bizizaleik die, haiti egiten zen ahi dien ezin mm. eta zen yeah. ahi egin, uh, organizazioan hortan Ziek eh, uh, dituzie, araudiak er, eta Mai. fingatzen? Araudiak uh, bai, haitetsiek eta bizizaleik ditu haitatuko, Ador. hoiduk. Hoiduk hebenko bizizaleik haita dezen, uh, giu oibuz zen ahi duken egin.